Justicia! Ederon egoa eza! Dosierrak kaxik zuten, baina nazkenian kabakaz ausia siaa untan abiatu da, giza hilketa eta xigurtasun faltalaria leporatuak saizkiesei akusatu er. 2 milata amabiko apirilaren bostian, Bilboko Atletik Schalk 0 lau Alemania taldeari nagusitu zitzakon eta Inigo Kabakasari zen horren ospatzen zeraitik urbil. Karrikan izan kalapiten ondorio, zertzaintzak egin operazioan gomazko pilota batek jozuen gaztearen burua eta lau egun berantago hiltzen ospitalian. Astele nunta nabiatu da beraz hauzia, ertzain akusatu batek agerian utzidu Kabakas hiltzuen operatibuko polizien buruen ardura eta ugarteko buruzagiak manaturik plazan sartu zirela. Deklarazio kontra errankorak ere ukandituzte, batek errandu etzakitelago mazko pilotek hiltzen altzutela, atik beste batek zion berak bazakila. Hauzi unen karietarat, jone goirizelaia familiaren abokatuak lau urteko presondegizigora galdetu du hauzipetuen zat, prokuradoreak atik hauzipetuak libre usteko eskatzen du haren ustez ezbaita baita deliturik.